Розділ 125 Цюріх, жовтень 2004 року За тиждень до пологів Дмитра знову заклинило. Після спільного сніданку в готельному ресторані він пішов прогулятися і десь зник. Ми зі Світланою сиділи на лавиці на березі озера і дивилися на яхти, коли за моєю спиною почалося часте дихання валі. Дмитро! Видихнула вона, зупинившись та спершись обома руками дерев'яну спинку лавки «Ви його не бачили?» «Ні», – відповіла Світлана Варя, все ще намагаючись здати лад своєму диханню, роззирнулася навколо «І де він? Куди ж його чорти понесли?» «Сходи, пошукай його», – неголосно сказала мені Світлана, потім подивилася на сестру «Присідай!» Зачекаємо тут, а Сергій зараз його знайде Гарна справа, міркував я, повертаючись до готелю Де в дідька Лисого я маю його шукати? Він же одного разу вже зникав Мені пригадалося, як Світлана схвильовано розповідала про свою телефонну розмову з сестрою Розповідала, як Дмитро пройшов 40 кілометрів і всівся десь на лавці Там його і знайшли Звичайно, цього разу він міг просто піти прогулятися Цюріхом, адже погода чудова, світить сонце, під ногами шорхотить листя. Я вийшов на вулицю перед в'їздом до готелю. Ліворуч, Цюріх, справа, досконале передмістя, що повзе вдалечінь, уздовж берегів Цюріхського озера. Куди ж він пішов? Я дивлюся по сторонах, я на його місці пішов би в Цюріх. Але якщо я, м'яко кажучи, не зовсім нормальний, то зробив би навпаки. Я знову повертаю голову праворуч. Інтуїція мені підказує, що він дійсно пішов, а не вийшов на прогулянку. Пішов із Цюріха так само, як недавно пішов із Лейкербаду. Я рушаю спортивною ходою по тротуару Прибережної вулиці. Обганяю літніх швейцарців, які нікуди не поспішають. А ті, що поспішають, обганяють мене на своїх дорогих машинах. Було б резонніше попросити в готелі карту у колець, а ще простіше – замовити таксі і з вікна машини визирати мого божевільного братана, який ось у такий дивний спосіб готується стати батьком. Але я йду пішки Я хочу якого-небудь фізичного навантаження Бо ж якщо постійно сидіти в ресторані Чи на лавці зі Світланою То з часом можна зажиріти І от я йду Швидко, чіткою спортивною ходою А мені кортить бігти Але бігти я не буду На ногах не кросівки А туфлі вартістю 500 доларів У них далеко не побіжиш Бігати можна в спортивному або в дешевому взутті. Але ні того, ні іншого я тут не маю. Праворуч і ліворуч миготять ресторанчики, готелі, пенсіони. Час від часу праворуч з'являється озеро, всі не білими вітрилами великих і малих яхт. Я зупиняюся біля відкритої тераси чудового кафе. От як би тут посидіти за горнятком кави але сурми кличуть далі. За півгодини, коли я вже зморився від спортивної ходьби, сповільнив крок. Попереду побачив ще одне кафе з терасою. «Перекур», – сказав я собі. Квадратна тераса була повністю відкрита моєму погляду. І за кутовим столиком у глибині, перед живою зеленою загорожою з підстрижених густо посаджених туй, Побачив Дмитра. Він сидів спиною до мене, відвернувшись, здавалося, не тільки від мене, а й від усього світу. Сидів і щось писав на аркуші паперу. Праворуч від нього стояло горнятко кави. Я присів за найближчий столик. Підкликав офіціантку. Молоденько змагляв у чи то албанку, чи то гречанку. Попросив кави коли. Я не хотів турбувати Дмитра Але на годиннику було пів на другу Я тихенько підійшов до нього «Дмитре, нас чекають у готелі», – промовив я неголосно Він стрепенувся, обернувся У його очах промайнув переляк «Ти?» – запитав він, і на його обличчі з'явилася посмішка «Ну, добре!» Він швиденько згорнув у трубочку аркуш паперу, на якому щось писав. Запхнув його у внутрішню кишеню піджака. Підвівся. Смаглява офіціантка вже стояла за моєю спиною з рахунком у руках. Я поклав на її долоню дві великі п'ятифранкові монети. Потім, дивлячись їй у вічі, виразно промовив. «Таксі, пліз». Розділ 126. Київ. Грудень 2015 року. Всі ідіоти перекрили Терещенківську вулицю. Пропускають лише тролейбуси. І все це тому, що ми з Маєю сидимо за столом із червоного дерева в залі малих голландців. Усі двері причинені, за кожними стоїть охорона – Саме десь там нервово походжає взаду-перед Коля Львович. «Скажи, я наливаю в маєнкелих сухе червоне. А твій Ігор часто хворів?» Цього разу наша вечеря не вирізняється вишуканістю. Я замовив пікнік, і їжа в нас шляхетна, але холодна. В'ялена сьомга, тарталетки з чорною ікрою – Фаршировані перепилені яйця та інший їстюний дріб'язок. Майя вже втретє поправляє декольте свого чорного плаття. М'яка тканина стікає її тілом донизу, не підкреслюючи форм. А може в неї вже й немає ніяких форм? Хоч я і не знавець моди, а свою дружину швидко відмовив би від такої покупки – Правду кажучи, в мене немає дружини, тож відмовляти мені нікого Ну ти ж знаєш, що я не люблю про нього розмовляти А ти розкажи мені не про нього, а про його здоров'я У нього були які-небудь проблеми з серцем? У будь-якого ділового і охочого перехилити чарку чоловіка завжди є проблеми з серцем Гаразд я відпиваю вина і беру в руку тарталетку з ікрою. Але операції на серці йому не робили? «Коли я була з ним, не робили», – відповідає вона. Але помітно, що якісь далекі думки її бентежить. «А коли не була?» «Та ж ми з ним були одружені тільки два роки. А що їм робили раніше?» Я не знаю Потрібно розслабитись, міркую я І отримувати задоволення від пікніка в чудовій музейній обстановці Я не дізнаюсь від неї нічого корисного Підводжуся Підходжу до невеличкого полотна, на якому смішно одягнуті фламандські селяни п'ють з глечиків вино «Колись було простіше жити», – звертаюся я до маї. Вона мовчить. «Ти знаєш, що з мого кабінету викрали диван?» – продовжую я. «Мені здається, що це перший випадок викрадення меблів з президентського кабінету». Раптом Майя починає сміятися. Схоплюється, закриває долоною рота, але сміх все одно виривається назовні. Її плечі тремтять і декольте знову сповзає на бік, виказуючи темно синій бюзгальтер. «Чому ти смієшся?» – дивуюся я. «Так, це цирк, але це дуже сумний цирк, у якому я виконую роль клоуна жертви». «Ти ж знаєш, вона усюди крадуть. Це давня візантійська традиція». Просто дрібне злодійство досягло самої верхівки. Дісталося до влади, яка завжди гидувала дрібним злодійством. Крала тільки по-великому. «Тобі що? Опозиція платить?» – похмуро промовляю я. «Причому це не дрібна крадіжка, а цілком серйозна. Диван важить кілограмів сто, якщо не більше». «А ти в курсі, що зараз збирають підписи за твій імпічмент?» Що Майя, ставши раптом серйозною, навіть занепокоєною. «Звідки ти це знаєш?» «Прочитала в газеті». «Цікаво. І хто ж їх збирає?» «І комуністи, і об'єднана права опозиція». «Казимир чи що?» Так. Пишуть, що він отут очолить опозицію. Все. Годі. Про політику жодного слова. Я дивлюся на перепилені яйця, а сам думаю про Казимира. Мрію. От коли б його самого за ці перепилені яйця десь підвісити, поки не затхнеться. Ти такий нещасний шепоча раптом мая, дивлячись на мене зовсім іншими вологами від співчуття очима. «Ти тільки не плач», – жартівливо благаю її я. «У нас сорок п'ять мільйонів нещасних, і я в них за старшого. Так що пожалію всю країну, а не окремо взятого президента». На столі ще безліч їстівних мініатюр, але пікнік уже видихся. У мене немає бажання розмовляти з Маєю. Вино ми допиваємо мовчки. Вона йде першою. Її завезуть на десятину, а я тут ще ненадовго залишуся. Має підійти світло. Сподіваюся, він матиме, що мені розповісти. Розділ 127. Київ. 12 січня 1992 року. «Ти запізнюєшся», – дорікає мені отець Василій, щойно я спускаюсь у кафе-підвал Квінта на Великій Житомирській. Ми справді домовились на першу дня, але на вулицях ожеледиться і транспорт ледве їздить. Він замовляє мені 50 грамів горілки. Я сідаю за столик. Навіть не знімаю знайдений недавно в шафі старий кожух з увайшої шкури. На дворі 15 градусів морозу. Шкода, що я не знайшов рукавиць. «То що за новини?» – запитую я в батюшки. «Спочатку вип'ємо», – похмуро відповідає він. Я піднімаю чарку, щоб цокнутися, але він відводить свою чарку в бік. Як на поминках Зрозуміло Дійшло до мене Справді Хтось помер Невже старий Давид Ісакович Нас покинув Випивши горілку Тихо повідомив отець Василій Інсульт Я з розуміннями Скорботою киваю Коли похорони Запитую це вже нам вирішувати. У нього нікого, крім нас, з тобою не було. Колишньою дружиною дочку сповіщати не будемо. Поки що не треба. Він дістає з кишені своєї старенької дублянки в'язку ключів і кладе на стіл. Потім довго і пильно вдивляється мені у вічі. Знаєш, нарешті починає він, потрібно завтра його забрати з моргу, я не думаю, що він хотів би похоронів. А чого б він хотів? Цікавлюся я, намагаючи зрозуміти хід думки отця Василія. Якщо ти мені допоможеш, ми його порадуємо. На моєму обличчі з'являється запитання. Сформулювати його чітко і швидко я не можу. Пам'ятаєш, на місці своєї землянки він насипав могильний пагорб і встановив хрест. Це й буде його могила, його улюблене місце, його справжня домівка, без усяких сусідів і спільної кухні. Я погоджуюсь, а в моїй голові до першого німого запитання додалося ще чимало інших запитань, конкретніших. Як перевести небіжчика на Труханів острів? Як і чим довбати замерзлу землю? І взагалі, як ховати в труні чи просто так? А так взагалі можна? – обережно запитую я. Тільки один Господь нам суддя, і Він нам цього не заборонить. Я знизу плечима, а я був у нього вдома. Батюшка вказує головою на в'язку ключів. У нього там були гроші. На похорон і поминки повинно вистачити. Розділ 128. Цюріх, 25 жовтня 2004 року. Результати останнього Світланиного медогляду додали впевненості після завтрашнього дні. Але в лікарні Світлана і Валя мали бути вже завтра вранці. Це про всяк випадок, як сказав лікар. Той самий лікар провів свою рідну співбесіду зі мною і Дмитром. Я пішов першим, а моїм перекладачем була Валя. Її щоки напередодні пологів майоріли здоровим рум'янцем. Я не втомлювався порівнювати її зі Світланою, вірніше, їхні настрої, посмішки, самопочуття. І щоки я зауважив насамперед тому, що Світланине обличчя натомість відрізнялося особливою блідістю, яка з'явилася вже у цюріху. Вона й відпочивала більше, ніж валя, але втоми не сходила їй з обличчя очі не горіли звичним вогнем. «Звичайно, виношувати одну дитину легше, ніж двох», – міркував я. І саме цим пояснював різницю між самопочуттям і настроєм обох сестер. «Ви бажаєте бути присутнім під час пологів?» – розпитував мене лікар. «Я не проти, але дружина не хоче». Валя переклала. «Тоді ми триматимемо вас у курсі від тієї миті», як відійдуть води? Ви можете перебувати в кімнаті відпочинку, це поруч із палатою вашої дружини. Як тільки почнеться процес, ми переведемо її в пологову, це далі по коридору. Ми регулярно будемо вам про все повідомляти. А як вони будуть мені про все повідомляти, коли я зовсім не знаю німецької? Я зазирнув у блакитні валені очі. «Англійською», – пояснив лікар. Співбесіда з Дмитром тяглася набагато довше, ніж зі мною. Йому також перекладала Валя, і я, чекаючи за дверима кабінету лікаря, почув короткі спалахи суперечок між Дмитром та Валею. Нарешті вони вийшли. Дмитро був сердитий. Коли ми у повернулися в готель, Світлана ще спала. До вечора вона прокинулась, пожвавішала і навіть захотіла попоїсти. Дмитро пішов до озера. Він усе, що був не в гуморі. Вечеряли ми у трьох. Під час вечері Валя розповіла нам, що лікар категорично заборонив Дмитрові бути присутнім під час пологів. Лікар послався на телефонну розмову з професором-психіатром з Лейкербеду. Дмитро відразу ж у кабінеті лікаря пообіцяв начистити рило професорові, як тільки вони повернуться в альпійське містечко. «Нічого, заспокоїться», – махнула рукою Валя. «Я маю ще пігулки, які дав для нього професор, від нервів. Якось я вже кидала їх йому чай. Дійсно допомагають. Такий відразу лагідний і чуйний стає». Раптом я спіймав себе на думці, що не сприймаю Валю як бодай трохи душевну хвору. Я пам'ятав її застигли, збентежений вираз обличчя в саду Глухівського будинку-інтернату. Вона була млява. Хвороба читалася не лише у її міміці, а й у кожному жесті, кожному кроці. Зараз за столом сиділа цілком здорова, нормальна і гарна молода жінка. Через вагітність ще більш пожвавішили риси та колір її обличчя. На відміну від Світлани, я знову не втримався від порівняння. А це з ким вона разом лікувалася, Хто став її чоловіком і батьком після завтрашньої дитини? Мій брат-близнюк, давно вже не схожий на мене, так і не вилікувався, так і залишився, як іноді казала моя мама, Бідним шизофреником, людиною непередбачуваної поведінки, а отже непередбачуваної долі. Хоча й однаково за останні місяці, особливо від початку вагітності Валі, він став набагато нормальнішим. Мені вже давненько не доводилося чувати від нього негучних, сумних роздумів про безмістовність та нудьгу життя – я вже зібрала речі, похвалилася Валя, виловлюючи ложкою краветок у супі з пихатою назвою Аляска. Хоч вони й пообіцяли відразу після пологів подарувати набір новонародженого. Там кілька памперсів, дитячі креми, олійка для шкіри і таке інше. А тобі, напевно, подарують відразу два набори. Світлана усміхнулася, але її усмішка була втомленою хоч апетит мала нормальний. «Ой, вони бігають!» Раптом радісно промовила вона, схопившись обома руками за живіт. «Дай руку! Дай руку!» Я ніжно поклав свою руку на її живіт і відразу ж відчув, як по долоні крізь шкіру живота пробіглися маленькі ніжки. Її усмішка проясніла і звільнилася від утоми. Невидимі ніжки продовжували бігати по моїй долоні. Може, це були вже не ті ніжки, але яка різниця? Відчуття було дивовижним. Коротше кажучи, це було справжнє диво. Ніби діти стукали в мою долоню зі світланиного живота, попереджаючи, що вони отут -от вийдуть. Ніби вони поспішали побачити нас, своїх батьків, об'єднатися з нами в одну веселу невгамовну сім'ю. Розділ 129. Київ, грудень 2015 року. Генерал Світло перестав повідомляти мені добрі новини. За це його можна було б і розжалувати. Але не він створює новини, він їх тільки повідомляє. А мені треба знайти тих, хто ці сумні новини створює. Перед тим, як учора після опівночі піти з музею, я довго дивився на портрет невідомого, дивився і заздрив. Як мені хотілося стати невідомим, можна навіть без портрета, адже в нас, що не президент, біда для країни. У підручниках для дітей обходяться тільки датами президентства. Про досягнення України за час цих президентств жодного слова. Дітей потрібно берегти від історії, особливо від новітньої. Я уявив собі який-небудь підручник через сто років. Президентові Буніну СП пересадили серце трагічно загиблого олігарха. Серце було хворим і працювало лише завдяки вживленій батарейці, чи як там його, стимуляторові. Коли президент Бунін зробив спробу дізнатися подробиці власної операції, виявилося, що хірург помер, два його асистенти загинули в автокатастрофі, анестезіолог зник, а всі операційні сестри країни взагалі заперечують, що брали участь в операції. Після цього і сам Бунін СП врізав дуба, бо батарейка в сердечному стимуляторі сіла, а замінити її не було кому або не було чим. Сумна посмішка промайнула на моєму обличчі, а думки продовжували текти. Або який-небудь екзамен у школі. Хто такий Бунін Сергій Павлович? Президент, у якого вкрали диван. Добре. А як називався цей диван? Диван майора Мельниченка. А ким був майор Мельниченко? Найзагадковішим героєм України, хитрим, як гетьман Мазепа. Він дуже любив сидіти на цьому дивані. Правильно, сідай, відмінно. Усе б нічого, але сьогодні мене повезуть на томографію серця. Здається, що саме серце перечуває зло. Як пес синоді відчуває або перечуває смерть господаря на відстані? Серце стукає з перебоями? Неритмічно. Холодної ванни, благає мене організм. Дідька Лисого, відповідаю я. Спочатку до лікарів. Розділ 130. Труханів острів. 13 січня 1992 року. Вечір. Якщо змішати американський фільм жахів з радянським кіно про блокадний Ленінград, то вийде наш сьогоднішній вечір. Давида Ісаковича ми забрали з лікарні швидкої допомоги. Забрали не вранці, а о пів на четверту, коли вже починало сутеніти. Отець Василій обійшов кілька автобусів з червоними хрестами, що стояли біля лікарні Порозмовляв з водіями і санітарами Вибрав найговіркіших і справді умовив їх допомогти нам у здійсненні останнього бажання померлого Про що насправді сам небіжчик не просив Спочатку у моргу ми довели старого доладу, Одягли на нього костюм, придбаний для розлучення Потім завантажили у швидку допомогу і поїхали. Їхали тихо, без мигалки та сирени. Напрочут легко вдалося заїхати на вкритий снігом пішохідний міст. Доїхали до острова, але з'їжджати з моста водій швидкою відмовився на відріз. Довелося вивантажувати Давида Ісаковича разом із ношами просто на сніг. Потім зняли нашого небіжчика з нож і повернули їх медпрацівникам. Потім ще десять хвилин допомагали водієві практично вручну розвертати мікроавтобус, щоб той міг їхати назад. І ось попливли, розчинились у ранній січневій темряві два червоних габаритних вогники рафіка, ледве помітне світло його фар а ми стоїмо за цим Василієм і дивимося у слід швидкий. Дивимося довго і сумно. Я починаю мерзнути й нервувати, але батюшка спускається під міст та витягає звідти раніше заховані дитячі санчата. І ми веземо на них лежачого старого углиб зимових джунглів уже безлюдного острова, в бік його землянки Через 15 хвилин ми були вже на місці Батюшка виявився напрочуд практичним чоловіком Тут уже лежала купа дров А трішки неподаліку снігу були заховані лом та лопата Ми розпалюємо вогнище недомовною землянкою Мені зрозуміли батюшкові наміри і я бачу, що перешкод для їхнього здійснення не буде. Багаття розігріє землю, і ми зможемо перетворити умовну могилу на справжню. Коли годин, мабуть, через п'ять, після двох перерв і однієї випитої просто з пляшки-горілки для зігрівання на глибока могилка була вирита, отець Василій несподівано приймає над покійником урочисту релігійну позу і починає його відспівувати. Баритон батюшки в нашій освітленій вогнищем темряві лунає тужливо, але зворушливо. Я майже не розумію слів. Вірніше, я не слухаю слова. Я слухаю голос. І я хочу плакати. Полиски вогнища падають на пожовтіле обличчя Давида Ісаковича. Він ніби воскова фігура, одночасно схожий і не схожий на близьку мені живу людину. Коли ми акуратно поклали старого у могилу, отець Василій потис його холодну руку і сказав: До зустрічі, Давиде. Потім очікувально подивився на мене. Я також потис руку старого, але не зміг промовити жодного слова. Коли повертались пішохідним мостом, в обличчя дув колючий морозний вітер. Ішли мовчки, зійшли на набережну, дійшли до ріжкового порту. Навколо тиша, жодної машини, жодного віконця, де світилося б. Чесно кажучи, тут і будинків практично немає. Змерз, запитав отець Василій. «Трохи. Ходімо до нього, я маю ключі. Там і пом'янемо». На шляху нам трапився нічний кіоск, у якому ми розштовхали продавця-хлопця і придбали кільце угорської салямі, дві пляшки пива, банку червоної ікри і пляшку горілки. Після цього йти стало веселіше, та й крижаний вітер вже не здавався таким жорстоким. Розділ 131 Цюріх 26 жовтня 2004 року Час нікуди не поспішає Я дивлюся на червоне табло готельного електронного годинника 20 хвилин після опівночі Ніч У номері, незважаючи на трішки прочинене вікно У яке завіває озерну свіжість, на диво тихо Мабуть, жодна країна не спить так міцно та безтурботно, як Швейцарія. І поруч, звично лежачи на боці, спить Світлана. Вона спить обличчям до мене на просторому квадратному ліжку. Правильніше сказати – вона спить животом до мене. Щоб дотягтися до її тонкого, акуратного носика, потрібно лише простягти руку. А живіт – ось він. Він впирається мені в ребра Я лежу на спині Дивлюсь у стелю Я сам притулився ближче до Світлани Сам перся ребрами в її живіт У якому живуть наші малюки Сам слухаю шкірою їхні рухи Близнюки то завмирають То знову починають рухатись А я думаю про те, що відбудеться завтра чи післязавтра я уявляю, наскільки зміниться наше життя. Насправді, мені важко уявити всі зміни, що чекають попереду. Моя уява не може впоратися із поставленим завданням. Я намагаюся мислити логічно. Дітям знадобиться няня, можливо, дві. Сама Світлана не впорається. А навіть якщо й впорається, то буде дуже втомлюватися. Втома відіб'ється на її обличчі, а обличчя відіб'ється у дзеркалі і псуватиме їй настрій. А що важливо для мене? Щоб у неї був завжди чудовий настрій. Один логічний ланцюжок уже є. Червоне табло електронного годинника запевняє, що збігло тільки 10 хвилин від тієї миті, коли я перевіряв його останнє. «Може, годинник барахлить? Можливо. От-от настане світанок? Чому я зовсім не хочу спати?» Близнюки в животі розігралися не на жарт. Кілька разів хтось з них вдарив мене п'ятою чи коліном по ребрах. Мені смішно і весело. Це стає схожим на гру. Я проводжу долоною по світланиному животі, намагаючись спіймати рухи близнюків. Я граюся з ними ще до їхнього народження. Дивовижне відчуття. Колінами чи ліктями вони впираються у внутрішню м'яку стінку свого теплого тимчасового прихистку, а я ловлю їхні рухи долонею. «Нічого», – шепочу я їм, підводячи голову і дивлячись на живіт. «Скоро побачимося». Близько третьої години ночі – Малюки заспокоїлися та заснули «Відпочивайте, відпочивайте!» Прошепотів я до них, гладячи теплий живіт «У вас попереду кілька важких днів» Сон усе не приходив Я підвівся Накинув білий мохнатий халат Відкрив міні-бар Усередині загорілася маленька лампочка Привітно освітивши ряди маленьких пляшок з кампарі, джином та віскі. Трішки нижче стояли більші пляшечки, пиво, кола, мінералка, вітель і чакушка шампанського, моет. Завтра, 27-го, я куплю велику пляшку шампанського, а поки що можна починати з малої, міркую я, дивлячись на чвертку. Я беру шампанське і келих, Тихенько, босоніж, виходжу на балкон, причиняю за собою скляні двері. Тиша ззовні нічим не відрізняється від тиші зсередини. Швейцарія спить. Спить Цюріхське озеро, яке тут називають Цюріхським морем. Спить нерухома місячна доріжка на поверхні озера. А далі спить протилежний берег, на якому палають лише поодинокі ліхтарі. Корок на шампанському звичайний, стягнутий дротом. Я розкручую дріт, послаблюю його петлю навколо тонкого скляного горлечка. Раптом корок з ляском виривається з пляшки і вилітає за балкон. Я завмираю, перелякано роззираючись. Цей загалом гучний звук здається тут мало не криміналом. Я зробив замах на святе, на нічну швейцарську тишу. Я дійсно втяг голову в плечі і завмер, немов дитина, що завинила, перевіряю, чи не помітив часом хтось із дорослих моїх випадкових пустощів. Але тиша тут напрочуд в'язка. Вона миттєво втягла ляскорка в себе. Я навіть не почув відголосу. А шампанське з чвертки не вилилось. Тільки біла піна трохи піднялася і зупинилась. Я підніс пляшечку до рота. Мені ще ніколи не доводилося пити шампанське з таких маленьких пляшечок. Я відпиваю з горлечка. Знову брют, але цієї ночі мені однаково. Я п'ю шампанське не заради насолоди. Я п'ю його як прелюдію перед початком нового життя. І тому навіть його сухий, кислий присмак і лоскітливі бульбашки, потрапляючи в ніздрі, мене не турбують. Я п'ю повільно. А моя пам'ять дістає з моїх запасників новорічну картину з минулого століття Я з друзями п'ю шампанське з горлечка в теплому парадному якоїсь хрущовки Я тінейджер, що намагається почуватися дорослим Велика доросла пляшка шампанського Зараз ніби світ перевернувся З ним перевернувся і я я великий, взагалі-то не великий, а дорослий. А пляшка шампанського, навпаки, маленька. І мене це влаштовує. Розділ 132. Київ, 30 грудня 2015 року. Це ваше серце? пояснює мені лікар, водячи указкою по рентгенівському знімку, закріпленому на світловому моніторі. А ось це – стимулятор. Указка спиняється на невеликому прямокутнику, розташованому в лівій частині серця. Але це не наш стимулятор. Як це розуміти? Ми такі не вживлюємо. У нас простенька модель – а тут якась з викрутасами Я розглядаю кабінет, замислююся Чому мене привезли саме сюди? Адже наша лікарня у Феофанії завжди вважалася кращою А це якась приватна лікарня, яких у Києві декілька десятків У колі Львовича, який сидить бовином на дивані Задзвонив мобільний він підстрибує та виходить, водночас дивиться на моніторчик мобілки, щоб вирахувати, хто телефонує. «Це не стимулятор!» – поспішає пояснити мені лікар, дивлячись на погано зачинені коло Львовичем двері. «Це не стимулятор!» «А що?» – не можу я зрозуміти. «Лікар теж не знає. Потрібно знімки томографа показати комп'ютерникам», – шепоче лікар. Я задумливо погоджуюся Але я такого не казав Я знову погоджуюся Уважно вдивляюсь в обличчя лікаря Білі халати позбавляють людей індивідуальності Вони роблять їх схожими на святих А святі завжди однакові Цьому святому в білому халаті близько сорока років Худорлявий, щетина на запалих щуках «Ніс з Горбинкою. Мабуть, єврей. Зазвичай євреї нас лікують». «Як вас звати?» – запитую. «Семен Михайлович». «А прізвище?» «Резоненко». «Вам можна довіряти?» Він не встигає відповісти. Відкриваються, трохи рипнувши двері, і в кабінет повертається Коля Львович». «Я лише вловлюю погляд відповідь лікаря», – він кивнув очима. «Цікаво. Якщо йому можна довіряти, але він чомусь боїться Колю Львовича, виходить, що моєму главі адміністрації довіряти не можна». «Дякую», – кажу я формально бедужим голосом. Повертаюся до Львовича. Візьми знімки і підшукає ще кількох професорів для консультації. І взагалі візьми цю справу на себе, нехай напишуть, що вони думають. Буде зроблено, неголосно відповідає Коля Львович. Це дзвонили з приводу дивана? запитує на сам кінець. Ні, про диван ніяких новин. А плівок відостеження теж не знайшли. Він заперечно хитає головою Як ти гадаєш, скільки в адміністрації має бути злодіїв і зрадників, щоб така крадіжка стала можливою? Власне, я пожартував Але обличчям Колі Львовича поповзли думки Знизу до підборіддя, згуб на чоло Не менше п'яти чоловік, невпевнено каже він Якщо ти мені їх не знайдеш, шукають, запевняє він мене, а в очах щось незрозуміле. Незвична для нього холоднокровність. Розділ 133. Київ, лютий 1992 року. Недавно я пригадав французьку приказку – поїхати – це трішки померти. Пригадалась, коли я думав про Давида Ісаковича Від нього поїхали дружина та донька І не би трішки померли Потім помер він сам Поїхав назавжди З одного боку Давида Ісаковича вже місяць як немає Він лежить собі в землі-холодильнику на Трохановому острові З іншого боку ми з батюшкою ходимо до нього в гості а вчора я навіть заплатив вощадкасу за його кімнатку і електрику. Сусіди, схоже, вважають нас його спадкоємцями. Принаймні, ми вже тричі запрошували їх на поминки в його кімнату. Стіл накривали щедро. Ось коли скінчаться його гроші, тоді не будемо, сказав мені отець Василій у відповідь на мої сумніви. Проте, Скільки добрих слів ми почули про старого за ці три рази від сусідів. Усі його, виявляється, любили. Усім, виявляється, його не вистачає. А в останнє Валентина Петрівна, яку я раніше, здається, і не бачив у квартирі, з хвилюванням у голосі припустила, що тепер до них можуть підселити якогось алкоголіка чи бомжа. І відразу поглянула на мене як на останню надію. Я спочатку нічого не зрозумів, але потім після чергового скорботного тосту без цокання чарками Над столом зависла така багатозначна пауза, після якої міг або міліціонер у лісі народитись, або відкритися всім нам якась велика таємниця Відбулося щось подібне до останнього Дружня комунальна сім'я, перейшовши на шепіт, звернулася до мене з дивною привабливою пропозицією Виявляється, якщо людина живе в квартирі без прописки більше шести місяців і сусіди можуть це підтвердити, то його зобов'язані в цій квартирі прописати Розумієте, до чого вони хилили? Вони вирішили, що краще в кімнаті старого житиму я, ніж який-небудь незнайомець. Самі вони не мали права претендувати на квартиру старого у зв'язку з наявністю своїх квадратних метрів. Дітею старого не було. «Ти поміркуй», – підтримав у кінці серйозного монологу Валентини Петрівни отець Василій. «Давид Сакович був би тільки радий». Він ставився до тебе, як до рідного сина. «І ми підтвердимо», – додав сусід, спеціаліст з розношування тісного взуття. «Я ще все обміркую», – пообіцяв я. На прощання отець Василій нагадав дружній комунальній сім'ї, що незабаром 40 днів з дня смерті Давида Ісаковича. Попереду – нові поминки – але вони будуть цілком канонічні, правильні. А я, як і обіцяв, усе серйозно обміркував і навіть порадився з мамою. Вона, як виявилось, чудово розумілася на житловому законодавстві і його можливостях. Це який район? Старокиївський? Запитала вона швидше в своєї пам'яті, ніж у мене. «У мене там у рай виконкомі знайома працює». Доля кімнати в комуналці була вирішена. Розділ 134. Цюріх. 27 жовтня 2004 року. У нас цю кімнату назвали приймальною палатою. Простора, три великі дивани... Перед кожним журнальний столик Широке вікно, крізь яке ще годину тому Можна було б роздивитись Ідеально підстрижені а повітряна кулька Молоді дерева невеликого парку Ліворуч від вікна Три продажних автомати Один гордовито називається Нескафе Дев'ять видів розчинної кави З кофеїном, без кофеїну З цукром, без цукру і лише півтора франка. Поруч автомати з колою і спрайтом у пляшках, а третій – цей нижчий. І стоїть не на підлозі, а на підставці. І грошей не бере. Але наливає в пластмасові стакани тільки бульйон і якийсь вітамінізований чай. Дмитро сидить на дивані біля вікна, під торшером. Читає книжку німецькою мовою Про що читаєш? Цікавлюся Про хворих старих Він показує мені обкладинку Цікаво От дожити до їхніх хвороб А на що вони там хворіють? На склероз Впадають у дитинство Молодшина цей Він зазирає на обкладинку Мартін Сутер Добре описує. Він, мабуть, сам старий. Бурмочу я і знову роззираюсь. Я сиджу на сусідньому дивані. Мені здається, що диван занадто м'який. Це тому, що я нервую. Нервую і заздрю олімпійському спокою Дмитра. Нас привела сюди немов школярів жінка-лікар. Привела і залишила Пообіцяла, що триматиме нас у курсі подій. «Що вона там ще сказала?» Адже Дмитро перекладав. «Згадав. Казала, що можна буде винайняти кімнатку з ліжком саме тут, далі по коридору. Недорого. Всього сто франків. Але ми відмовились». «Господи, – міркую я, – як я не люблю чекати». Беру зі столика перший ліпший журнал. Мало того, що він німецькою, у ньому якісь викрійки фотографії немолодих жінок у в'язаних светрах. Я порпаюся у журналах, якими завалені ці столики. Нарешті знаходжу один з Мадонною на обкладинці. Не те, щоб я великий прихильник Мадонни. Просто її я хоч знаю в обличчя. Але в журналі... Самі Брітні Спірси і Крістіни Гілери, А це вже не для мене. Підводжуся і прислухаюся до тиші. Натискаю на бульйонну кнопку безкоштовного автомата. У пластиковий стаканчик ледься рідина зеленого кольору. В ній знайомий штучний запах бульйонних кубиків – кнор. Над стаканчиком здіймається пара. Я не поспішаю пити. Я зігріваю долоні. За півгодини в кімнаті з'являється чито китаянка, чито таїландка в синьому халаті з корабельною шваброю. Вона швидко миє мокрою шваброю підлогу. Ми для неї не існуємо. Хоча, як не дивно, вона не просила підняти нас ноги. Так що підлога під та перед нами залишається непомитою. Потім вона дістає з кишені балончик якогось спрею. Вона спрямовує його у стелю, і з нього виривається мутний повітряний струмінь. У повітрі відразу з'являється смак штучної свіжості з пахощами дикої м'яти. Ми знову залишаємось самі. Я дивлюсь на годинник. Скоро північ, а криків новонароджених не чути. Може, у Швейцарії новонароджені не кричать через повагу до закону про дотримання нічної тиші? Опів на першу, з ледь освітленого коридору, з'являється вже знайома мені жінка-лікар. Я, здивований, дивлюсь їй на ноги вона взута у м'якій капці. Ось чому я не чув кроків вона дивиться на Дмитра. На її обличчі сувора посмішка. Вона щось каже моєму братові, і його очі загоряються щасливим вогнем. «У мене донька!» Він обернувся і радісно повідомляє мені. Жінка веде його за собою. Я залишаюся сам. Я кидаю в кавовий автомат півтора франка. Автомат дзищить... Спочатку з'являється білий стаканчик, потім у нього лється кава З чудовим кавовим ароматом У коридорі знову пожвавлення Дмитро на якусь мить повертається до мене і показує мені маленьке червоне личко новонародженої загорнутої в рожеву ковдру «Поглянь», – радісно каже він, – «яка красуня!» Знову йде «Нічого», – думаю я Мені незабаром таких двох принесуть. За 15 хвилин Дмитро з'являється знову, але цього разу для того, щоб попрощатися. На нього вже чекає таксі. Він повертається в готель. Він бажає мені якомога швидше дочекатися хороших новин. А час повзе так повільно, ніби боїться темряви, чи ніби йому поперебивали ноги. Я підводжуся, зазираю у довгий коридор, там нікого. Тиша і спокій. Та важко собі уявити, що десь зовсім поруч народжує моя дружина. Народжує і стогне, кричить. І як це швейцарцям вдається ізолювати від зовнішнього світу будь-який звук? У мене починає гудіти голова. Я хочу прилягти і не можу боротися з цим бажанням. Розділ 135. Крим, Форос, Держдача. 31 грудня 2015 року. Шершаве зимове сонце тут на ПБК здається лагіднішим. 5 градусів вище нуля. Одноманітний шум моря. Ми з Маєю спускаємось у ліфті до берега. На ній джинси в обтяжку і синій светр. Усе підкреслює її стан, апетитний і в чомусь підлітковий. Краєм ока оцінює задню вертикаль її тіла. Її задкові такі джинси дуже навіть пасують. Я, мабуть, вже більше ніколи не матиму романтичних побачень і новорічних свят. Дивно. Хвилі ніби шумлять, але ледь накочуються на берег. Я простягаю руку, і холодне море приємно опалює мені пальці. От якби скупатися. Озираюсь на свою супутницю. Вона дійсно сприйме мене за божевільного. Майє, ти не хочеш скупатися? Вона з подивом підводить вії, дивиться на мене з цікавістю. «Я – ні, але якщо ти хочеш, тоді будь ласка. Тебе однаково врятують». І вона вказує поглядом у бік альтанки, де я помічаю двох-трьох зачаяних чоловіків. «А може у них зовсім протилежне завдання?» – усміхаюся я. Я роздягаюся голяка і повільно заходжу в солоний холод чорного моря. Хвилі і маленькі – але все одно штовхають мене до берега. А ось підводна течія, відкочування цих самих хвиль, затягує далі у глиб. Я мовчки занурююсь по шию. Мені дуже кортить поділитися цим неймовірним відчуттям. Згадую отця Василія, Давида Ісаковича. От якби їх сюди. Озираюсь. має, вловивши мій погляд, махає мені рукою. За альтанки хтось спостерігає за мною в бінокль. Показати йому член чи що? Ні, немає жодного бажання вибиратися на берег. Якось буде. Хоча президентського члена він, мабуть, не бачив жодного разу в житті. Мав би про що розповісти дружині і дітям. У мене з'являється відчуття дивовижної гармонії, ніби я стаю невід'ємною і природною частиною моря, Морської фауни, здається, що кров у тілі холодніша є так само, як і моє бажання повертатися на берег. Можливо, моя справжня життєва орієнтація людина амфібія, як у старій радянській кінострічці. Може, мене треба тримати в боці з холодною морською водою, щоб я почувався комфортно і не відволікався думками на дисгармонію, які постійно виникають між моїм середовищем проживання і моїм тілом? Ця дисгармонія з цілком фізичної перетворюється у настирливий неспокій розуму, у підозріливість. Але ця підозріливість цілком виправдана. Я не маю іншого виходу Якщо я дізнаюся про пересадку серця тільки після операції Коли це серце вже вшите білими нитками Якщо в серці виявляють якийсь комп'ютерний чіп незрозумілого призначення Якщо кінець-кінцем з мого робочого кабінету крадуть диван А заразом з ним і плівки системи відеостеження «Скажіть, я можу спати при такому житті?» Мене взагалі дивує. Як я в такому стані взагалі можу засинати? Я раптом помічаю, що пливу геть від берега. Повертаюся. До президентського пляжу близько 300 метрів. Ліворуч від альтанки вже зовсім не соромлячись, стоять двоє чоловіків. Один із них спостерігає за мною свій бінокль. Вони стоять нерухомо. Так само нерухомо стоїть і Майя, тільки вона, здається, роздивляється щось під ногами. З боку Туреччини до моїх вог долинає дзашчання. Я роблю енергійний розмах руками, щоб якомога вище випірнути та зазирнути на невисокі хвилі. І бачу... Білий рятувальний катер, що пливе у мій бік Ось як! Я набираю повні легені повітря та пірнаю під воду